Gecən dəfə həc mövzusunda qalmışdıq, bugün inşallah bunu davam edəcəyik. Müəllif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həcdə nə etdiyi barədə danışır və bir hədis gətirir ki, güya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kəbəni gö gördüyü zaman dua edib, dedi ki, Allahumma zid beytəkəhədə təşrifən və təqvimən və təqvimən və məhəbətən ki, və belə dua etdi necə görürük bəzi bu hədislərə əməl edənlər bu dağları edir lakin səhif budur ki müəllif deyir ki, səhif budur ki, Peyğəmbər s.ə.v kəbənin ətrafında yalnız bir duanı edərdi o da kəbənin ətrafına fırlandıqda İki rükun Sağ rükunu kestikdən sonra Dua edib deyərdir Rabbən ətinə fi dünyə həsənə Və fil əxirəti həsənə Fəq inə azəbən Bir dəfə bunu izah etmişəm Nə deməkdir? Rabbən ətinə fi dünyə həsənə Dünyada həsənə ver bizə Yəni, elm və hikmət Ahirətdəki həsənə isə Cənnətdir Ahirətdə isə bizə Cənnət nəsib etir Başım bu dua. Allahım öz evini, yəni Kəbənin əzəmətini, heybətini və şərəfini artır. Bu dua Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlmir. Bunu rəvayət edən rəvilərin o silsiləsində Asim ibn Süleyman adlı rəvi mətrokdur. Yəni hədisləri tərk olunur. İslam alimləri tərəfindən hədisləri tərk olunur Bu hədis də zəif hesab olunur Rasulullah s.a.v Kəbəyə daxil olduğu zaman Yəni o məscidə daxil olduğu zaman Dərhal Təvafa başladı Biz bilirik ki məscidə daxil olan Məscid namazı Təhiyyətül məscid qılmalıdır Paçə Rasullullah sallallahu əleyhi və dərhal təvaf etməyə başladı. Bu dəlildir ki, yalnız Məkkədə olan məscidə daxil olduqda səhiyyətül məscid qılmaq lazım deyil. Ona əvəz edən təvafdır. Buna təvafül qudum deyilir. Gəldiyin zaman etdiyin tavaf. təvaf təvafül qudum. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi Qaradaşın yanına yaxınlaşdığı, qaradaş nə olan şeydir? Qaradaş kəbənin qapısının sol tərəfində, aşağı küncdə yerləşir. Deyirlər ki, ya, cənnətdən gəlib o daş, gəldiyi zaman tağ rəng idi, sonra insanlar nəli toxunduqca o günahlar ola keçib, qaralıb. Lakin bunlar hamısı əsası olmayan bir şeylərdir, rəvayətlərdir. Səhi budur ki, Allah bilir, qaradaş haradan gəlib, lakin onun bir müqəddəsliyi yoxdur. Müqəddəs bir şey deyil o. Yalnız Peyğəmbər s.a.v ona tərəf istiqamət tutub, Bismillah Allah Akbar deyib, sonra təbəba başlayıb deyə, bir müsəlmanlar da bunu təkrar edirik. Bu, sünnədir. Ömər ibn-i Xattab, radiyallahu anh, yaxınlaşır o daşaq, əlini vurur, sonra öpür və deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi belə etdiyini görməsəydim mən də etməzdim yəni səni öpməzdim qaradaşa müraciət edir baxmayaraq ki o cansızdır bək müraciət edir və sonra deyir ki mən bilirəm ki sən nə xeyir verə bilərsən nə də sərər baxın kimdən soruşsan desən ki, o kəbənin küncündə olan qara daşdan əzəmətli bir daş ağac yer üzündə ola bilər, həvəlcə bu sualı verirsən, deyəcək, yox. Deyə de ki, bəs onda, nəyə üçün Peyğəmbər s.ə.v o daşdan şəfayət və ya vasitəçilik və ya ıvlad və s. və s. tələb etmirdi, istəmirdi. Bunu sorur, Və həmçinin deyə ki, o daşdan neysə gedib istəyirsiniz, deyəcəklər ki, o daşdan heç keçək istəmir. Həmin ola bilərsiniz ki, hədcə gedənlər yalnız o daşı öpür, o daşdan heç ne istəmir. Deyə bəs, o cür əzəmətli daşı qoyub, başqa daşlara niyə yönəlirsiniz? İnsanların əli ilə yonduğu daşa niyə yönəlirsiniz? Görün, necə əzəmətli Peyğəmbər s.ə.v. əli toxunub o daşa. Və qanbar s.ə.v əli ilə götürüb o daşı qoyur kəhvənin küncünə və bu şərəfi Allah s.ə.v verir ona mübahisə düşür Məkkə müşriklərinin arasında o qəbilələrin arasında qəbilə başlılarının biri deyir mən qoyacam o daşı ora digəri deyir mən qoyacam mübahisə düşür və deyirlər ki, gəlin baxaq, kim birinci bu qapıdan içəri daxil olarsa O da qoy daşı qoysun yerinə. Və Məhəmməd sallallahu əleyhi daxil olur. Şirə verin. Allahın qədəri ilə baş verir. Məhəmməd sallallahu əleyhi və sələm, də görün necə hikmətlə hərəkət edir. Əbasını şərir yerə daşı götürüb qoyur Əbanın içinə. Və qəbilə başlarına deyir ki, tutun bu Əbana. Onlar əbadan tutur, hamısı o daşı qaldırır əbanın vasitəsilə Gətirirlər kəbən yanına, yerinə isə Məhməd s.ə.m götürür, qoyur Məhməd s.ə.m'in əli dəydiyi yerdən heç nə istəmirlər Kimlərin isə ayaqları dəydiyi yerdən gedir nə isə istəyir Bu nə isə məntiqlə də heç düz gəlmir Baxmayaraq ki, Quran və sünnətdə tamamilə belə bir şey yoxdur Nə əyaq dəylən yerdən, nə əl dəylən yerdən neysə istənilsin amma onların məntiqi ilə götürsən gələk onlar Peyğəmbər s.ə.v əli dəydiyi taşdan sonra orada orada məqam İbrahim deyilir İbrahimin əyəqizləri var o yerdən və s. yerlərdən yəni onlara görə daha da müqəddəs olan yerlərdən istəməlidirlər buna baxmayaraq şeytan daima çalışır ki Allahın bəndələrini düz yoldan döndərsən və yolunuzdan dönməməyə əmin olmayın əmin olmayın ki, namaz qılıramsa bu yoldan dönməyəcək e, ölənə qədər ilə müsəlman olacam müsəlman kimi öləcəm, əmin olma heç kəs sənə zəmanət verə bilməz əmin olmaq üçün hər səhər yuxudan oyandıqda və hər axşam yatağa girdikdə Allahın xatırları Allaha dua et ki, Allah səni dinin üzərində sabit etsən Yoxsa azdıracaq Böyük sahabələr Alimlər və s. Şeytanın vəzvəsəsənə uyub Azıblar Resulullah s.a.v Təvafa başladığı zaman Deməzdi ki Niyyət edirəm Sağ güncdən Allah xatirinə Təvaf etməyə başlayıram Şey Kəbəyə gəlmirsənsə, niyyətin nədir? Təvaf eləmək. Bunu dil ilə lazım deyil. Peyğəmbər s.ə.vələ varid olmayıb ki, dili ilə belə sözləsin ki, təvaf edirəm, Allah xatirə. Və təvafı başladığı zaman, Allah Akbər deyib başlayardı. Təvaf, Kəbənin ətrafında fırlanmağa deyilir. Bilirsiniz, Kəbənin ətrafında nesi dəfə fırlanırlar? Yeddi dəfə, əhsən. Fırlandıqda da Yadınızda bunu saxlayın ki Kəbə sol tərəfinizdə qalmaqdır Beləsinə Sağda əqrəbi kimi Sağda tərəfdən fırlanırsan Sonra Kəbənin Qapısından tutub Və ya dəbən üstündə su axmaq üçün dəmirdə qızıldan bir şey var. Onun altında dayanıb suyundan üzünə sürtülər, dua edirlər. Və yaxud və yaxud dedim həmin o daşın yanında dua etmək. Bunların heç bir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olmur. Rəsulullah sallallahu əleyhi o yerlərdə dua etməyib. Həcisin müəyyən vaxt da təyin etməyib ki, məsələn Saat 3-də kəbənin yanında gəlib dua etsən, duan qəbul olacaq. İstəilən vaxt kəbənin yanında dua etsən, duaların qəbul olacaq Allahın izni ilə. Onun üçün heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Və Rasulullah s. s. s. kəbənin ətrafında təvafı iki cür edib. Ümmətinə bəyan etmək üçün ki, hər iki növ, hər iki cür etmək caizdir. Qəvəsinin üstündə də edib, piyada, gəcə-gəcə də tavaf edib. Hər ikisini edib. Deməli, xəstə şəxs, taqəti olmayan şəxs pul verib, orada müəyyən adamlar var, kəzələn içində tavaf elətdirirlər. 7-8 adamdır bir nəfərə götürür, təvaf edir caizdir, çünki o şəxsin tagəti yoxdur təvaf etməyə qocadır, yaşlıdır ona görə və s. səbəblərə görə təvaf edə bilmir pulunu verir, kömək edirlər ona tavaf etsin həmsinin də sək bu caizdir, heç kəs deyə bilməz ki yeriyə, yeriyə təvaf edəsən çünki Peyğambar s. s. dəvəsinin üzərində də təvaf edib və Əriyə-yəriyə təvavv etdikdə isə birinci 3 dövrəni test etdik. Buna ramil deyilir. İkinci, e, ikinci 4 təvafu, yəni birinci 3 tavafı dövrəni test etdik. Sonrakı 4 dövrəni isə yavaş-yavaş aranmaydı. Səbəbi nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Məkkəyə gəldiyi zaman, yəni o Təvax-ül Qudumda ilk Təvaxda müşriklər qıraqdan müslümanları seyr edir, deyir ki bunlar xəstədirlər öel-öelə Təvax edirlər Kəbənin ətrafından Rasulullah s.ə.v. də əmr edir ki, birinci ilk üst dövrəni tez-tez, yəni nə qaçmaq nə də yavaş-yavaş, orta templə Təvax etsinlər göstərsinlər ki, biz xəstə deyirik. Müslümanlar xəstə deyil. Və belə deyirlər. Həmsinin iddibə deyilir. Sağ çeyin ya da sol çeyin açılır. Bilirsiniz, dəhəzdə olan qeym iki hissədən ibarətdir. Rida, bir də yuxarısı izar. Altdan isə heç bir paltar olur. Bu yalnız kişilərə aiddir. Qadınlar isə hicəbdə olur. Onlar üçün xüsusi qeym yoxdur. Yalnız qadağandır ki, miqab taxsınlar Miqab taxmaq qadağandır Həmçinin də əlcək İzar və ridanın altından esin olmur və izarın yəni yuxarı qeymi Saq tərəfini, ya sol tərəfini Qoltuğun altından keçirə bilər Bu da sünnədəndir Ki ya sağ çin, ya sol çin açıq olsun və Beləliklə də o yedi dövrəni edir bu da sünnədən sayılır. Peyğambar sasayla belə edir. Sağ ya sol çininin asır və üç dövrəni tez, sonra da yavaş tavaf edir ki, müşriklər görsünlər ki, bunlar xəstə deyil. Sonra və dedim ki, Sağ rükunun yanına gəlib satdıqda Bismillah Allah Akbar deyir Və Qaradaşı çatlıqda Allah Akbar Demək ilə kifayətlənirdir Rəsullahi s.a.v Təvafı bitirdikdən sonra isə Təvafı bitirdikdən sonra gəlirsən o Məqamın arxasına İbrahimin məqamının arxasına Elə dayanırsan ki Məqam Səninlə kəbənin arasına düşsən Əgər yer yoxdursa, xüsusən də indi yer tapmaq mümkün deyil, hamı o məqamın arxasında dura bilər, minlərlə adam olur. Onda ne edirsən? Məqamın o xəttini keçmirsən qabağa, kəhbənin, yəni məsidin istənilən tərəfində dayanıb iki rəkat namazı qalırsan. İki rəkat sünnə namazıdır. Məqam İbrahim üçün Yəni, o məqamda qılınan namaz adlanır. Ömər ibn-i Xattab, radiyallahu anh-u, deyir ki, mən altı yerdə altı məqamda Rəbbimə müvafiq oldum. Nə deməkdir bu? Yəni, mən Peyğəmbər s.ə.və müəyyən bir şey təklif etdim, ona aid ayə nazil oldu. Şərab barəsində Təklif etdi. Qadınların hicab-yeyməyələri barəsində təklif etdi. Həmsinin məqam İbrahimdə namaz qılmağı təklif etdi. Və ayələr nazil oldu. Allah s.ə. dediyini təsdiq etdi. Müşrik və kafirlərin cənazə namazını qılmamağı təklif etdi. Ayə nazil oldu və s. Burada da Vəqələ surəsi 125-ci ayədə Allah s.ə. deyir vətəxizu min məqam İbrahimə musallə. İbrahimin məqamını musallə edin. va fikir verin. Musallə edin. Baxmayaraq ki, indi hal-hazırda ora məsciddir. Lakin, nə üçün Allah s.w. onu musallə adlandırdı? Yəni, o məqamda 5 namazı qılmaq vacib deyil. Məsciddə 5 namaz qılınır. 5 namaz qılınan yerə məscid deyilir. Amma 5 namaz qılınmayan yerə Məsələn, ancaq zöhr namazını müəyyən bir otaqdır, orada qılınır. Və yaxud bağda bir yerdir, butqa, fason bir şeydir, onun içində yalnız zöhr və məğrib namazı qılınır. Beş namaz qılınır. Ora məscid sayıla bilməz. Məscid o yer sayılır ki, orada beş namaz qılınsın. Və buranı da Allah s.ə. Musallə adlandırdı. Yəni, ətrafında beş namaz qılınır. Çünki ora məscid ül Yüz min savab qazanırsan bir namaza. Amma məhz Mədam İbrahimdə dayanıb qılmaq ki, burada qılınan namaz əfzəldir. Bu cür nə Quran, nə sünnədə bir şey sabit olmuyor Və bu namazda, bu iki rəkətli namazda Peyğambər Sallisəlləm birinci rəkətdə Kəfirun surəsini oxuyur, ikinci rəkətdə də İxilas surəsini. Bu da sünnədir. Məqam İbrahimdə Kəfirun və İxilas surələrini oxumaq Bu namazı qıldıqdan sonra qaradaşın yanına gəlib ona tərəf dayanır sonra çıxıb gedir Səfə və Mərba tərəfə Səfə və Mərba dağların adıdır Ərəbcə buna dağ deyilir amma indi gedib baxsanız görəcəksiniz ki balaca bir şeydir o məsciddən bir az balazadır hətta. Məscidin içində yerləşir. Bıraqdan baxdıqda o dağlar, o səfa və mərva dağları görsənmir. Amma dağ adlanır. O dağlar İbrahim Aleyhisselamın vaxtında da var idi. Peygamber s.ə.ləmin o dağlar arasında səy etməsi 7 dəfə səfa və mərbə arasında gedib gəlməsi İbrahim aleyhissalamın vaxtından qalıb İbrahim aleyhissalam zövcəsi Həcəri oğlu İsmail ilə bərabər aparıb qoyur Kəbənin yanına və dua edir, deyir Ey Rəbbim, mən öz zürriyyətimi ailəmi sənin evinin yanında tərk etdim onların rozusunu deyir onlara namaz qılanlardan et və insanlarda da onlara qarşı rəğbət oyad ki, onlar, insanlar onların yanına gəlsin dua etdi və Allah da onun duasını qəbul etdi İbrahim a.s. çıxıb getdikdə həcər arxası ilə gəlir deyir ki, sən bizi burada yemək, içmək, su insan, heç bir şey olmayan bir yerdə təhk edib gedirsən iki-üç dəfə çağırır və belə müraciət edir İbrahim aleyhissalam cavab vermir və həcər də imanlı olur deyir ki sənə Rəbbin əmr edib bu vaxt İbrahim aleyhissalam dönür dönür deyir bəli siz fikir verin qadının arxayınçılığına heç kəs o cür arxayın ola bilməz yəni təbəkkülünə deyir ki əgər Rəbbim əmr edibsə, onda o bizi darda qoymaz. Ə, dönüb, çıxıb gedir. Arxain, heçinə yoxdur. Amma əmindir ki, Allah kümək olacaq. Çünki İbrahim aleyhisselam peyəqəmbərdir. Ona söz verib salatala yerinə getirəcək. İbrahim aleyhisselam çıxıb gedir. Onların yanında yemək, içmək olur. Bu yemək, içmək qurtarır. Sonra Həcər, diqqətlə nə qulaq asın Qalxır Səfa Dağına Baxır görsün, yaxınlıqdan çarvan keçmir Və ya yaxın bir yerdə su Yemək tapa bilər ya yox Səfa Dağından baxır görür Heç nə yoxdur, heç nə görsəmdir Düşür, qaçır Mərva Dağına tərək Qalxır Mərva Dağına Yenə də Baxır görür, heç nə yoxdur, yedi dəfə Bu dağlar arasında o yana qasır, bu yana qasır Yemək, içmək tapmaq üçün Palaca İsmail da ağlayır Susuzluqdan Ağlayır, bu zaman Allah subhanahu teala Zəbrəli aleyhissalamı göndərir O qanadı ilə bir dəfə vurur yerə Və o zəmzəm suyu çıxır Zəmzəm suyu Başqa sulardan fərqlənir Başqa sular Görürsən ki Vuruyur bulaqdır məsələ. Görürsən, nə baxsa qurudur. Suyu qutardı. Baxma, hərət ki, dağdan gəlir, yaşıllıq bir mənzərədən qulaq qaynır, amma quruyur. Bu isə səhranın ortasından çıxır. İbrahim əleyhisselamın vaxtından bu vaxta qədər qurumayıb. Diyamətə qədər də qurumayacaq. Bu bir. İkinci gecə, gündüz oradan maşınlar zəmzəmi daşıyır Mədiniyə. Mədinədəkilər də, Mədinə məscidindəkilər də, Kedə, gecə gündüz zəmzəm içir. Həccə gedənlər də hər adam 20 litr oradan gətirir. Milyonlarla adamlar hər adam, yəni 20 litr, 10 litr zəmzəm gətirir ailəsi içir. Niyə qurtarmır? Bu bərəkəti kim verir? Bu bərəkəti Allah verir. Həmsinin zəmzəm suyunun fanatikləri var. İllərlə onu saxlayırlar. Şahid olmuşuq, bir türk dostumuz var idi 5-6 il zəmzəm suyunu saxlamışdı qonaq gəldi o sudan alacaq bir üsküvidə süzdü verdi bizə içdi hiss elədi ki tadı dəyişməyik Axı, su kifatır su çorlanır bu su isə o sulardan fərqlənir həmsinin bu suyun bir xüsusiyyəti də var ki bu suyu içdikdə bərəkət təbarruq deyilir təbarruq etsən Allahdan İstəyin yerinə yetəcək Ləmzəm suyun içəndə Xüsusən dua etsən ki Allahım mən zidni elmən Rabbi zidni elmən Allahım elmini artır Xüsusən bu duanı edir Başqa şeylər inşallah arta bilər Amma elmin artması Çox çətindir Allahdan onu diləyir Həm də elm başqa İdare edir Amma o başqa şeylər elimi gətirə bilmir Elmi insanın başına gətirmək üçün bu, var dövlət kömək olmur. Amma var dövlət qazanmaq üçün elm kömək olur. Ona görə çalışın, birincini ilk növbədə qazanasınız. Səfa dağına falxıyır Rasulullah s.a.v və bu ayəni oxuyur. İnna səfa və mərvada min şəhər illə Səfa və mərvadağları Allahın alamətlərindəndir yerdəki əlamətləri. Və deyir ki, ibda'u bima bada'a Allah nədən başlayıbsa, ayəni, siz də ondan başlayın. İnə Safə və Əl-Mərvə. Safadan başladı, siz də Səfa dağından başlayın. Səfa dağından başlayır təvafu və Mərvə dağında bitirir. Bu ayəni oxudukdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi dua edir la ilah illallah vahtahu la şerik alə ibadətə layiq Allahdan başqa bir məbud yoxdur heç bir şeriki yoxdur la ilah illallah vahtahu və hu alə kulli şeyin qadir həmd və bütün mülklər hamısı Allaha naxsustur hər şəyə qadir yalnız odur la ilah illallah vahtahu ondan başqa yenə ibadətə layiq olan ibad ilahi yoxdur təkdir əncə zəvadəhu və nəsərabdəhu və həzə mən əhsəbə vahtəhu öz quluna kömək etdi bəlkə də burada Rasulullah s.a.v qəst olunur öz quluna kömək etdi həmçinin vədi ona verən verdiyi vədi yerinə yetirdi, bu da Allah bilir neyə qəst edir Rasulullah s.a.v bəlkə də onu qəst edir ki vəd etmişdi ki, sən həc et və əqiqətən də həc etdi Allah bilir və həmçinin bütün əhzabları, yəni ona qarşı olan, Peyqamber s.ə.v, müsəlmanlara qarşı olan bütün o əhzabları, qəbilələri, müşrik qəbilələrini məhv etdi. Məhv etmək, məhv etmək o demək deyil ki, hamısını öldürdü. Məhv etmək o deməkdir ki, onlar uduzdu, məqlub oldu, onlar başa düşdü ki, onların etiqadı batildir. Necə ki, indi müsəlmanlardan qeyri Dinə qulluq edənlər daxildən özləri də yaxşı bilir ki, onların etiqadı batildir, bu kainatı bir neçə Allah yarada bilməz, yaradan təkdir. Onlar yaxşı bilir ki, onların etiqadı batildir, lakin o etiqatdan dönmək onlara axır gəlir, müəyyən səbəblərə görə. Bəzi alimlər deyir ki, Kəbənin ətrafını yeriməklə təvaf etmək sünnədir. Yəni, minik üzərində təvaf etmək bəyənir. Lakin, Rasulullah s.a.v özü də minik üzərində də təvaf edib, yeriməklə də təvaf edib və heç birini qadağan etməyib. Həmçinin onun sahabələri də belə edib və heç birini də qadardan etməkdir Bəz alimlər də deyir ki səfa və mərba arasında 14 dəfə gedib gəlmək lazımdır yəni bir dəfə gedib gəlmək bir sayılır icmanın rəyinə görə bir dəfə mərbaya tərəf getmək bir sayılır qayıtmaq 2, 3, 4, 5, 6, 7 səfada başlayırsan mərbada bitirirsən Hədislərin hamısı e, Xəbər verir ki Peyğəmbər səlləm Səyi Səfada başladı, mərvada bitirdi 14 elə sən Onda səfada da bitirirsən Bir dəfə gedib gəlmək Bir sayılırsa 7 dəfə gedib gəlmək elə səfada bitirəcəksən Bu həmən hədislərə ziddir Və bunun heç bir alim deməyib ki Peyğəmbər səlləm 14 dəfə səyidir Sonra yani səyi etdikdən sonra saçını ya tam qırxırsan ya da qısaldırsan hər kişi cəizdir. Başan peyğəmbər salləm tam qırxanlara 3 dəfə məğfirət diləyir, bağışlama diləyir. Sonra soruşurlar, "Bəs qısaldanlara nə?" Deyir onlara da. Onları da Allah bağışlasın. Hər kisi caizdir, amma qırxmaq tam əvzəldir. Bunu etməklə sən ilk əgər təməddə həccə edirsənsə ümrəni bitirirsən ondan sonra paltarını çıxara bilərsən, ehrəmə. Çıxarıb, başqa paltar geyinirsən. Və gözləyirsən hər günü yenidən ehrəm geyib, niyyət edib həccə başlayasan. Yox, əgər qiran və ifrad hədcə edirsənsə onda paltarı çıxarmırsan. Amma saçını azaldırsan. Saçını azaldırsan çünki bu ümrəyə daxildir. Həyə üzr istəyirəm. Əgər qiran edirsənsə bunu edirsənsə ifrad edirsənsə onda bir kifayət edir. O, o səyi etdikdən sonra bayram günü artıq səy etmək lazım deyil. Lakin, saçı qıxtırmağı saxlayırsan, bayram günlə. Rasulullah s.a.v. 4 gün Məkkədə qalır. Hələ həccə başlamamışdan əvvəl. 4 gün Məkkədə qalır və namazları qısaldır. Bəzi alimlər ən az səfər müddətini 4 sayır, 4 gün sayır. Və bu cür rəvayətlərə əsaslanır ki, 4 gün səfər namazı qaldı. Lakin İbni Kayyim rahmehullah deyir ki, səfər üçün nə məsafə, nə də müddət məhdud deyildir. Başqa rəvayətlər gəlib ki, 19 gün, 15, 14 gün səfər namazı qaldı. Hətta gəlib zəhabələr nəhəvət döyüşündə 6 ay səfər namazı qılıblar. Yə bu səfər, bu cür qılması, səfər namazının bu cür qılması göstərir ki, səfər çətinliklə bağlıdır. Əgər səfərdə çətinlik varsa, 10 ildə səfər namazı qıla bilərsən. Bir yerdə qərar tuta bilmirsən, səhə, ora qaçırsan, bura qaçırsan, o işin dalıcdan gedirsən, bu işin dalıcdan gedirsən, qərar tuta bilmirsən, çətindir sənin üçün vaxtında tam qılmaq, səxər namazı qılırsan. Lakin, gələn günü sənin üçün rahatlıq tapılırsa, gələn gündən elə tam vaxtında qılmaq vacib olur. Çünki artıq o çətinlik səndən getdi. Həmçinin fikir verim, Məkkə əhli Məkkədən minaya gedir. Məkkə ilə minanın arası Uzağı-uzağı 10 kilometr məsafa var. Uzağ başı Məkkə ilə minanın arasında. Və Peyğəmbər s. s. onlara da əmr edir ki, namazı qısa və cəm şəkildə qılsınlar. Nə üçün? Çünki artıq Məkkədən çıxıblar, minaya gəliblər. Və bu da dəlildir ki, səhvər məsafəsi 58 kilometr deyil. Müayən bir məsafə deyil el arasında hara səfərdə edilirsə, məntəqə harada bitirsə, o məntəqədən çıxırsan, artıq orada sənin üçün səfər səndir. Məsələn, müəyyən bir dövlətin sərhədindəsin. Sərhədə oyna keçdin, bir kilometr. Sənin üçün səfərdir. Sən səfər namazı qılırsan. Peyğambar səlsələndə belə idi. Minaya gəldikdə, dörd gün Məhkədə qalır namazlarını təsir edir. Sonra minaya gəldikdə, zöhr və əsr namazını birləşdirib qalır orada gecələyir sonra qalxıb Ərafaya gelir Ərafa günü də cümə günlə düşür bilirsiniz Yahudi alimlərindən biri Ömər ibn-i Qattab R.A.nın yanına gəlir deyir ki sizin kitabda bir əzəmətli ayə var əgər o bizim üçün nazil olsaydı biz o günü tenteneyle çöpürdük bayram ederdik Ömer İbni Hattab radiyallahu anh'u der ki biz ile o günü bayram edirik ama o ayıya göre yok o güne göre o gün cüme günüdür ve her hafta olan Müslümanın bayramı cümedir ve cüme günü cüme gününe göre Zümə namazı qılınır. Bayram kimi hesab olunur, sayılır. Amma o gün, o ayəyə görə yox. Ayənin nazil olduğuna görə yox. Və deyir ki, mənim yadımdadır hansı gün o nazil olub? Qəhərədə nazil olub. Ərəfədə nazil olub və zümə günü nazil olub. Ayədə hansı ayədir? Maidə surəsi 3-cü ayə. Əliyumə <gülüyor> əkməldü ləkum dinəkum və əkməm talih nəməti və radiyyətü ləkum isləmə dinə bugün sizin dininizi tamamladım İslamı sizə din olaraq vəxş etdim nimətlərimi də sizə tam şəkildə verdim ne üçün o alim, yahu qalim bu ayəni belə əzəmətləşdirir amma görə ki o dərk edir ki artıq Mehmet s.ə.v dini kamil etdi tam Ə Müslümanlara tam-kamil şəkildə bir din gəldi. Onlar sevinməlidirlər. Sevinməlidirlər ki, Allah Subhanahu bütün dinlərdə olanları kamilləşdirib bir din, İslam dinini sonuncu din idi. Müslümanlara verdi. Onlar buna sevinməli və Allahın kamil etdiyi dinə özlərindən heç nə əlavə etməməlidirlər. Özünə nə isə əlavə edən belə çıxır ki, Allahdan da ağlıdır. Peyğəmbərindən də Özündən neysə əlavə edən birinci Oturub düşünsün Quran və hədislərdə bu var ya yox Yoxdursa sənə kim icazə verir ki Neysə Allah Dedikdən sonra ki, kamil tamamladım Tamamladın, neysə Allah Verdesən, kimsə nə icazə verir Ona görə biz dedikdə ki Peyğəmbər səsələn belədir Allah də Allah belədir Bizə deyirlər ki, bunlar 14 əsr O yana qayıtmaq istəyirlər, geçmişə Bəs, ne edək? Müasir İslam fikirlə, şey ötmüşlə edək Nə etməliyik? Allah necə deyir? Belə də etməliyik Lakin, unutmayın ki Hər şeyi öz vaxtında Öz yerində etməlisən Bəli, Allah Allah deyir ki Oğrunun əlini kəsin Nə etməliyik? İndi hər uğrunu tutub əlini kəsməliyik Allah deyir ki zinakər, bakira qadın və ya kişini şallaqlayın yüz şallaq, neyə edək? tutum zamanı şallaqlaya və ı Kerimdə və hədizlərdə hükümlər var ki, məsələn zinakər qadınları və kişiləri başqalaq edin gedin, barlara girin, əlinizdə taşlar, başlayın <gülüyor> belə edək xeyr, elə başa düşülmür bu necə başa düşülür? o hökümlə tədricən gəlib və tədricən gəlməsi onu göstərir ki Allah-ı Allah görürdü ki səhabələr ələ buna hazır deyil Azərbaycan xalqı ələ buna hazır deyil durubca matə deyəsən uğrum nəli kəsilsin nifrət edəcək sənə sənə də, sənin dininə də onlar fikirləşməyəcək ki bu Qurandadır və səlam Allahın kalamıdır, yerinə yetirmək lazımdır və s. hökümlər var ki o hökümləri yerinə yetirməyə tərəsmək lazım deyil Bəli, Allah Subhanahu adale deyir ki, bacarırsınız 1, 2, 3, 4 qadınla evlənmək. Nə, nə, nə? Hamımız 4 qadınla evliyənək və bu da nəyə səbəb olsun? İndi hal-hazırda biri ilə kifayətlənmək daha məqsədə uyğun, daha hikməta uyğundur. Lakin 2, 2, qadınla evlənənlərə də biz etiraz edə bilmərik, deyə bilmərik, çünki sən haram iş görmürsən. Onlar da öz növbəsində, özlərinin imkanı daxilində düzgün iş görür. Lakin yenə indiki vaxtda bu məqsədə uyğun deyil. Yəni, bu tür şeylər, elə qanunlar var ki, Quran-ı kərimdə, sünnədə, onları həyata keçirmək bu dəqiqə məqsədə uyğun deyil. Tədricən, əvvəl buna hazır olmalıdır cəmat, başa düşməlidirlər, sonra... Məsələn Pirlər Hamınız bilirsiniz ki Pir nədir? Bunun tərifini gətirmək izah etmək Ehtiyac yoxdur Amma nəyə nə? Traktor götürüb gedib sökək Piri Yəni, Piri dağda Allah da Allah deyir onların Mütlərini söyməyin ki Onlar da sizin Allahınızı söyməsin Biz nəyə görə onların ehtiqadlarını dağıtmağa çalışmalıyım. Xoy, onlar özləri başa düşsün ki, onların ehtiqad etdiyi Allahın nisbətində, müqayisədə put şeylərdir. Özləri də dağıtsın, dağıdır dağıtsın, dağıtmırdı, da, özləri cavab verəcək. Biz isə səbirlə, yavaş-yavaş dəvət etməliyik. Peyğəmbər s.ə.v 13 il Məkkədə idi və Kəbənin içərisi də bütlərlə dolu idi gəlib bütləri dağıtdı 13 il dəvət etdi ondan sonra Mədinədə 10 il dəvət etdi gəlib o bütləri dağıtdı yalnız artıq müsəlmanların sayı çoxaldıqdan sonra onlar o müşriklər özləri İslamı qəbul edib özləri də özəli ilə o bütləri dağıtdı yəni özləri başa düşməlidir gəlib sən deyə bilməzsən ki məsələ bu nədir babamın şəkilini asmı sandivardan. Küfürdür, nə bilim, bir də mələk girmir bura. Və s. Üslubla dəvət edirsən, belə olmaz. Özü başa düşər, nə zaman çıxarar, çıxarar. Amma sən özünü birinci dəfədən pis göstərmə. Özünə qarşı nifrət oyaqma. Həmçinin özünlə bərabər bu cür gözəl dinə qarşı da insanlarda nifrət oyaqma. Sonra Peygamber s.v. Onu yadınızda saxlayın. Əvvəlki dərslərdə qeyd etmişdim ki, onun bir neçə dəvəsi var idi. Lakin burada, yəni Həccə gəldikdə, Qasva adlı dəvəsi ilə gəlmişdi. Rasulullah sallallahu onlara qərəfədə xutbə verdi. Dəvənin üzərində. Və bu xutbədə bir çox şeyi onlara başa saldı. Bir çox şey onlara yadına onların yadına saldı. Lakin ən mühüm nəsiyyətlərindən bu oldu ki, Allahdan qorxun, Quran, Allahın kitabından bərk yapışın, mənim sünnəmləm, yəni ki, yolumdan bərk yapışın və xəlifələrin, raşidi xəlifələrin. Müslüman o zamanki patşahların yox. Raşidi xəlifələri yolundan bəlk yapsın və bir də fikir verin sizin üzərinizdə qara zənci hakim olsa belə ona etayət edin nədir babu, bu sözün mənası nədir, hükməti nədir Rasulullah s.a.v bunu deməkdə məqsədi nəyir o görürdü ki vaxt gələcək elə ixtilaflar, elə fitnələr baş verəcək ki Tabiçilikdə olanlar Hakimləri bəyənməyəcək Müəyyən bir səhifinə görə Bax, deyək ki, zülmünə görə Bəyənməyəcək Amma Rasulullah s.a.v. nəyi nəsiyyət etdi? Onların o ədalətsizliyini görsəniz Zülmünü görsəniz belə Əgər görsəniz Yenə səbir edin Ona qarşı çıxmayın Ona qarşı çıxanların Aqibəti nə oldu? Osmana qarşı çıxdılar Öldürdülər Allah onların cəzasını necə verəcək Allah bilir odur dürsa xabəni öldürdülər Əli radiyallahu anhövə qarşı çıxdılar Əli onların hamısını məhv etdi 8 minə yaxın idilər Hamısını məhv etdi 8 nəfər qaldı, hərəsi bir tərəfə qaçdı Lakin onların o toxum idi O 8 nəfər toxum idi İndiyə qədər düzərib düzərib Gəlib bu zamana da çatıb İndiki zamanda da var O xavariz fikirli Üzdü o adlarını dəyişdiriblər Xavariz qoymayıb, başqa adlar qoyurlar İxvan, Hizbut-Təhrir Nə bilim Sururi və s. adlar qoyurlar Amma fərdi nədir? Biz baxıb görürük ki, etiqat eynidir, həmən o etiqatdandır Mənhəz, həmən mənhəzdir Həsəlum. Elə həmən xavarizlərdir Lakin adlarını dəyişdiriblər Onlar, həmən o olmasa yaxşı idilər Quranı oxuyurlar, namaz, nesil ağzın düşsün Nə İndikilər başqa cürdür İndikilər tamam qiyafəsini də dəyişdirib Tamamilə dəyişiblər Amma Yenə də biz Baxmalıyıq, həmən o fikirli adamlar Cəhalətdən o fikirə gəliblər ya elmli olaraq Elmli dilərsə, bəli O fikirli adamlardan ehtiyatda olun Onlar sizi azdırmasın Yox, cəhalətdən bu fikirə gəliblərsə Bu fikirə düşüblərsə onları başa salın çünki məqamdır, onları başa sala bilərsən və döndərə bilərsən və demək ki, əgər bu fikirdə dəsə, ona yaxın getməm onu başa salmaq da olmaz belə də demək, niyə? ona görə ki, İbn Abbas radiyallahu anh əli radiyallahu göndərir o xabaricilərin üstünə onların sayı 12 min olur 12 min göndərir onlarla mübahisə etməyə mübahisə edir mübahisə etdikdən sonra 4.000-i qayıdır təsəvvürünüzə gətirin 4.000-i o fikirdən döndərmək necə çətindir 4.000-i 4 nəfər, 40 nəfər, 400 nəfər olsaydı inandırıcı olar 4.000-i necə danışır ki necə onlara dəlil gətirir ki 4.000-i o fikirdən dönür onlar üç sual verir birinci sual nə üçün həli radiyallahu sürh bağladıq və muhabiyyə ilə Yazmadı Əmir Əl-Müminin Yazdı Əli İbn-Əbi Talib İkinci Nə üçün Əli r. O tərəfdən, muaviyyə tərəfdən Zariyə götürmədi Döyüşdən Üçüncü Nə üçün Allahın kitabı Və Peyğəmbər s.ə.vənin Sünnəsi ilə yox İki nəfərin Razılığı ilə Sürpə aladır O tərəfdən Amr ibn-i l-As anhu. Bu tərəfdən də Abu Musəl Əşəri radiyallahu anhu. Yenəsindən siz fikir verin İbn-i Abbas radiyallahu anhu'nun anhu. cavabına və unutmayın ki, İbn-i Abbas radiyallahu anhu o münaqişəyə getdiyi zaman əvvəlcən hazırlaşmamışdır. O bilmirdi ki, ona nə suallar veriləcək və necə cavab versin. O cavabları da verməyə müvafiq edən Allah idi. Və sən kimininləsə mübahisə etdiyin zaman, xüsusən ilk növbədə vaidiyyininlə ona mübahisə edib başa salmaq istəyirsən ki, həqiqi din budur, Quran və Peygamber s.ə.v. mötəbər hədisləri. Sən mübahisə etdiyin zaman özünə arxain olma. 5-6 ayı oxumuşsan, 5-6 hədis öyrənmirsən, ona arxain olma ki, artıq alimsən. Və yaxud 10 il haradasa dərs almışsan, ona da arxain olma. O an, sənin o dilindəki düyünü açan ona izah eləməyi səni müvafiq edən Allahdır o cür Peyğəmbər Musa aleyhissalam kəlbimi genişlər və əsirli əmri işlərimi asanlaşdır vəhlül uqdətə minlisəni yəqqqavqavli dilimdəki düyünü də aç ki insanlar məni başa düşsün gözəl tərzdə onlara başa salmağı Biz də Allahdan istəyirik ki, Allah bizə künə olsun, biz qarşımızdakını gözəl tərzdə başa salıq. Haqlımıza gələn tərzdə, sərt və s. tərzdə başa salmaq hikmətsizlikdir. Nəbbat radiyalarının mənəin cavablarına baxın. Deyir ki, dediniz ki, nə üçün əmir əl-mümini yazmadın. Peyğəmbər salısa əlləm baxın, Ör, cavaba baxın. Əli radiyaların hu, müsəlmanlarla sülh bağlı idi. Muabiyyətərəfdə sahabələr müsəlmanlar idi. Heç kez bunu inkar etməyir. Heç kez deyə bilməz ki, onlar kafirdir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v kafirlərlə, müşriklərlə sülh, hüdeybiyyə sülhü bağladıqda Rasulullah yazmadı. Yazdı Məhəmməd ibn Abdullah. Bu cavab onları qani edir. İkinci, deyin görə, Müminlərin anası olan cariyə ola? Peyğəmbər əsaslı ələmin zövcəsini cariyə götürmək ola? Qayserə radiyə o tərəfdə idi. Muaviya tərəfdə. Onu cariyə götürmək ola? Öz ananızı cariyə götürərsiniz? Bunu da bununla da qəna oldular. Cavab verə bilmirlər. Ve üçüncü hər şəxsin razılığı ilə Quran-ı Kerimdə ayə var, hər arvad arasında mübahisə düşdüyü zaman o vəziyyətə gəlib çatdı ki, çatdıqda ki, artıq onlar boşanır və nə gözəl nəsiyyət və s. tərbiyəvi üslublar xeyri olunur, qadın da boşanmaq istəyir kişi də. O zaman hər iki tərəfdən Allah-u Teala Nisa surəsindədir ayə Əvvəllərdə və haradasan. Əmr edir ki, ki, hər iki tərəfdən bir münsif təyin olunsun. Əgər onlar Allah xatirinə o iki ərarvadı barışdırmaq istəsələr, Allah da onlara kömək olar. Nə zaman? Allahın əmrini yerinə yetirdi, yəni gözəl nəsir, döymək, həddə açmamaq şərti ilə, yatağa ayırmaq. Bunların hamısını izah etmişəm. İstəsəniz bir də izah edə bilərəm. Bunların xeyri olmadıqdan sonra yəni Quranı əməl etdi, Peyğəmbər Sələmin dediklərini əməl etdi, bunun xeyri olmadı, ondan sonra iki nəfər təyin olur. Həmsinin bu döyüşdə də Quranla, hədisdə əməl etdilər, gördülər, bu xeyri yoxdur. Yəni hər iki tərəf öz bildiyini deyir. İki nəfərin razılığı ilə sürpə aladılar. Allah da onlara kömür oldu. Və Allah-u ayədə Baxın, Teğəmbər s.ə.vələ sağ idi Hələ müsəlmanlar arasında belə ixtilafla, ixtilaflar Nə? Baş verməmişdi Allah-u Teala ayədə Hücürat surəsi 9-cu ayədə deyir ki İn minəl İki tayfa möminlərdən iki tayfa Vuruşarsa mömin adlandırdı onları Onların arasında Sülh bağlayın Bu sürh kimi əmr olunur? Möminlər vuruşursa qıraqdakı iki nəfər Sülh bağlasın Ya bir nəfər. Onları barışdırsın. Allah onların ömün ablandırdı. Niyə? Ona görə ki, hər iki tərəf Quran və sünnə ilə ictihad edib fitnə baş verib bir-birinə qarşı vurur. Onları barışdırım. Amma görünən ayan ardı cənədirdir. Ba'in baqat ihdahu ma faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillah. Əgər o iki tayfadan iki möminlər, mümin tayfadan biri həddi keçərsə, Xavariclər həddi keçdi Onda o həddi keçənləri Allahın əmrinə qaydana qədər məhv edin Xavariclər də Həzri Fəli radiyallahu Məhv etdi birinci, Ayənin birinci tərəfini Muaviyyə ilə öz arasında baş vermiş İxtilafda tətbiq etdi Yəni sülh yaradın Sülh yaraddı Çünki bilirdi ki, tərəf möhmündür O tərəfdə də məhşur sahabələr olub Bu tərəfdədir Amma xavariclərlə Ayənin ikinci tərəfi aiddir. Həddə aşanları isə məhv edir. Gəlib Əzrət Əliyə dedilər ki, sən Allahsan. Qamısını yandırdı, məhv elədi. Çünki Allah deyil. Bəli, adı Ali Yundur. Allahın adı da Əl-Aliyidir. Ucaq. Amma Ali Yund o demək deyil ki, Allahdır. <coughs> Sonra Peyğəmbər sallallahu deyir ki, xütbənin sonunda fikr verin, mühüm məsələlərdəndir de, deyə bunu qeyd etdik. Yenilik gətirməkdən çəkin. Kimə yenilik gətirməkdən çəkinir, hər bir yenilik bidətdir, hər bir bidəə zəlalətdir və hər bir zəlalət də cəhənnəm oduna aparır. Bunu niyə ömrünün sonunda qeyd etdi. Mühim məsələlərdən olduğuna görə, məyər onun zamanında bidət var idi. O bilirdi ki, bidətlər əmələ gələcək. Firqələr əmələ gələcək və bu bidətlərdən sahabələri çəkindirmək üçün əvvəlcədən onları xəbərdar etdi. Sonra onlardan soruşdu. Baxın, görün, necə? Rasulullah Səhsəm heç bir əliyəri qoymayıb ki, kimsə desin ki, mənə çatmıyıb, yəni mənə din çatmıyıb. Mənə başa salınmayıb, mənə izah olunmayıb. Dedi ki, mən sizə çatdırdım. Şəhələr dedi, bəli, ya Rasulullah. Siz də eşidməyənlərə çatdırın. Kimdə o eşidməyənlər? Qiyamət gününə qədər o eşidməyənlər var. Və siz də, yəni ki, eşidən, eşidməyənə çatdırsın. Eşidirsiniz, eşidməyənlərə çatdırın. Ancaq düzgün şəkildə hikmətsizlik yetməyin. Sonra Peygamber s.s. cümə namazı qılmadı cümə namazı orada qılınmır həmçinin bayram namazı da orada qılınmır amma başqa yerlərdə bayram namazı qılınır Məkkədə olanlar üçün isə bayram namazı olmur yalnız Ərafada, Ərafa günü Ərafadan biraz az kənarda Nəmrə deyilən bir yer var məscid var orada orada xütbə verilir Bir xütbədən ibarət xütbədir. Qılım. Həc vaxtı orada, həcdə, minada qılım. Amma həc vaxtı başqa yerlərdə, qəsələn, indi burada, zilhicə aynı onu, bayram namazı qılacaq. Orada isə qılım. <gülüyor> ərafadan sonra ya, ərafada dua etdikdən sonra Peyğəqəmbər sağsələ cümbatan kimi baxın məğribə əvvəl vaxtında qılmur müzdəlifəyə gedir və müzdəlifədə qılır bu da sünnədir başqa vaxtlarda bütün namazları əvvəl vaxtda qılmaq həfzəldir yalnız işə namazından başqa işə namazından əksinə təxrəz almaq, geciktirmək vaxtından gec yox vaxt əsnasında geciktirmək axır vaxtına qədər əfzəldir məğrib namazı isə yalnız Arafada müzdəlifəyə getdikdə istisnadır geciktirirsən işa namazı ilə birlikdə qılırsan və müəyyən bir dua Arafada müəyyən bir dua olunmur yəni müəyyən bir sünnədə dua gəlmir ki bu duanı etməlisən istənilən duanı edin İnşallah Allah sizin hamınıza Qismət edər, gedərsiniz hədcə Qarafada nə dua edərsiniz Allah onu sizə verər Ondan sonra görəcəksiniz ki Həqiqətən İstədin, Allah da sənə verdi Və yəqin olacaqsan ki Doğrudan da, bu mümkün olan şey deyil Kimsə desin ki Allah yoxdur və yaxud dua boş şeydir Hamısını mən özüm edirəm O şəxs özü də yaxşı bilir ki dərhal bir şey lazım olduqda ona əlinə atır deyə Allahdan istəyir çömək, qaladan qorunmaq və s. Lakin dili etiqadını təqzib edir Sonra Ərafada müəyyən bir yerdə dayanır dağın yanında ətəyində və deyir ki, Ərafa ütövlükdə ibadət yeri sayılır Rasulullah s.ə.v o zaman bilirdi ki, vaxt gələcək, insanların sayı həddən artıq çox olacaq. Həddə gələnlərin sayı 3 milyon, 4 milyon görü nə qədər adamdır. Və hamısı yalnız Peyğəmbər səv dayandığı yerdə dayansaydı. Yalnız Ərafa dağını ibadət yeri saysaydı, onda nə olardı? Yerdə qalanların ibadəti batil olur. O kəslər ki, deyir, yalnız dağın üstünə çıxmaq lazımdır. Ərafa yalnız oraya hesab olunur Əs, yerdə qalanların ibadəti batil olur Ərafa deyilən o yer mütövlükdə ibadət yeri sayılır və harada olsan Ərafa sayılır vacib deyil ki, çıxasan dağın üstündə, xüsusən günün altında da yanasan mən gözümlə görmüşəm ki bir nəfəri tibbi yardım məntəqəsinə gətirilər başında o yanandan sonraki suluqlayıb Xudur, suluqlar əmələ gəlmişdir. Gözünün altı suluqlamışdır, üstü suluqlamışdır. Günün altında dayanıb dua edir. Elə bilir ki, bu, əfzəl. Sən belə etməklə zülm edirsən, Peyğəmbər s. səlləm ağzın kölcəsində oturardı və ya çadır vurub çadırda oturardı ki, zülm olmasın, həmçinin e, zontikdə götürə bilərsiniz. Lakin, Başın üstünü bağlayan şeylər üç qismə bölünür. A bunu Tam başa yaxşan şeylər haram. Yəni qadağandır. Həc vaxtdır, papaqdır, hammamadır, dəsmalı başa salmaqdır və s. Bu cür şeyləri, bu cür şeylərlə baş örtmək qadağandır. İkinci, tam səndən ayrı, səndən səy onun arasında heç bir vasitə olmayan bir şeylər. Çadırdır, evin üstüdür avtobus, maşının üstü e, təyyarənin üstü və s. Onlar icazə verilir çünki bu səndən asılı deyil sənə bağlı deyil Yalnız ixtilaf olunub sənə bağlı olan şeylərdə zon çıxdı məsələn əlinlə tutunsan lakin sənə bitişik deyil başa bitişik deyil icma əksəriyyət alimlər deyir ki, caizdir onu zon çıxı götürmək və s. kəzavə və s. kimi şeylər günün qarşısını almaq üçün istifadə etmək olar Peygamber s.a.v müzdəlifəyə gəldikdən sonra dərhal məğrib və işə namazlarını qılır cən və qəsir yəni qısaldıb qılır sonra dərhal yatır Həc vaxtı İmlika ibn Ər-Rəhmanullah bir hadisəni danışır, vaxt qalıb. Bir neçə fəqər müsəlmanlardan mini, mininin üzərindən dəvə olur, at olur, Allah bilir. Mininin üstündən yıxılır, yerə ölür. Boyu susulur, ölür. Və peyğəmbər sallallahu əmri edir ki, onu kəfənləsinlər. Yəni iki parça rida və izarla Şəfənləsinlər Ətirləməsinlər Su və sidr İlə Qüsül Yusunlar onu Başını və yüzünü örtməsinlər Ona görə ki, qiyamət günü də o Təlbiyə edərək Diriləcək Təlbiyə əc vaxtı olan duadır Ləbbeyk Allahümme ləbbeyk Ləbbeyk elə şərik eləkə İnnel həmdi və nəmətə Mülk, bu duadır Həz vaxt olur Bunu deyə deyə diriləcək Baxın indi, fikir verin İbn-i Qeym Rəhəmə Allah Bu hədistən 12 hökum çıxarıb Ümumiyyətlə O alimlərin dərraqəsi Təfəkkürü daha geniş olub 12 hökum Birincisi Meyidin Üslünün vacib olması ölən şəxsi yumaq, üsül etmək vacibdir ikincisi ölən şəxs murdar olmur yəni möminin mömin diri ikən ölü ikən təmizdir yumaq o demək deyir ki o murdardır, ona görə yuqlar belə olsaydı və şəhidlər niyə yuqlar murdar murdar bastırılır bu iki Ölü, öləndən sonra mümin murdar olmaz. Lakin kafirlər mənəvi, diri ikən də, ölü ikən də murdarırlar. Onların mənəviyyatını yalnız tövbə edə təmizləmək mümkündür. Gələn dəfə inşallah bir daha bunu təkrar edərik. Gələn dərsimizdə və subhanıq Allahım.